susprias buon giorno afforto good morning good morning to you Më gjësë dhe mirë se vini në klubin e më gjësit Ora është të një 74 minuta Unë jam blendit u bashk me jernin Mirë më gjësë Dhe altinin Më gjësë i që të gjithve Më gjësë i që të gjithve Më gjësë i Më gjësë i që të nga bashkohet Vetëm pas uh, pak, pak minutash mm -hmm. Këtu në uh, klab e fem në 104 Dhe frekuensat tjera Zonjë zotrin kjo është dita E fundit e vitit është të hën 31 djetor 2018 Dhe wow, më fash. Fash. Ska. Po, Ska më m Dhe s'ka më pasë kësaj, bra? 2018, jo. 2018, jo, për s'ka <laughs> më asë uh, klub, në qesik shusit që keni njohër të erim tani, <laughs> shusit që njëra do nëtryshojnë. Në të ardhme në Afërt, dhe... <laughs> jo, për realisht njërëzit dëtë njërëzit. Në janari në Afërt. Në janari në Afërt, shusit që më pasë... Uh, <laughs> ka që ka që vjetështë. Pothuaj së të djetë vjetështë në këtë detyrë, për themi, duhet që të, Shikojmë tek gjërat e tjera dhe gjërat ndryshojnë. Prandaj sot le të jetë si ditë e fundit e e këtyre takimeve të këtij orari që do të ndryshojë. Në kuptimin që të tjerë njerëz do të vinë këtu pau patjetër, por edhe në kuptimin që ne do të takohemi në orare të tjera. Në radio Se kjo është një punë që t'a merë gjithjetën Jo vetëm rinin, kam përshqypjen, kur e me ndonë dhe me tëmë um, Po të flasim pak për këtë gjatë programit sot Do kemi rastin, edhe të malen gjemi Po, jero, mm -hmm. si thuata, nisime një këng Pa tjetër, si jo Se ja. kënga është tërë nga ka Nga ka fërmizuar, dhe. edhe fërmizuar, për më të e për TNT nga ACDC Tanin në klukin e mëgjesit Mëgjes që të gjithë dhe mjështë këni ardhur Në programin e fundit Klukin e mëgjesit me plendin, me jerin Mëgjes? Altinin Hello. dhe Olten Që është duke ardhur Dhe kërësot Grejmë muziken dhe rinë fund Si mi mi Gjëzit TNT tani nga ACDC, unë jam bleni du bashkë me jeri, Mjernë kemi de altini me në dhe është koha që jeri të në frimëzoj edhe për ditë në sot, me jeri, që po më thoshe pak për këto? Po, duke qënë se gjithë të vita unë kam përzedur shprejhje të njerëzit tjerë, të tjerës, sot do jetëm bylda me një shprejhje nga unë, nuk është një shprejhje, por është ditë shka një loj urimi, po e thamë për vitin e ri, për dë gjithë. Hmm. Okej. Okay. Uh, unë ndovat e reduktoj bashkë me e tini në fakt Se ishte shumë e gjatë Dhe përfundimi është kër <laughs> Punë në grupë do me tëmë Punë në grupë, sot, pa Jini të pasur në ngrotësi Të varfër në urejtje Të majgjishëm në fat Të kristalt për mirësi Dhe viti nuk do të ndihet kuri plakur Mba jeni ju për jetësisht të ri Mba jeni ju për jetësisht të ri Mba jeni ju për jetësisht të ri Mba jeni ju për jetësisht të ri Ma tërë përpër wow, <gry> Ua, ose bukërë Ua, edhe njërë të tërën Të tërën si që kisha Oke okay. Jini të pasur në ngrotësi Të varfër në urejtje Të me gjishëm në fat Të kristalt për mirësi Dhe vitin nuk dhe të ndihet Kuri plakur Mbajin i ju për jetësisht të rri Mbajin i ju për jetësisht të rri Falem dhejit nga jeri dhe saga, i, i rita saka Të lutem Sot në klukin e mqesit që ju ka oruar gjithë të mirë Urimi shkon edhe për oltën me çfarë fjalë që Faleminderit. Që... Ja. Falënderis. e kapi. e kapi. Në kohë. Mhm. Shujë, është do të zbuloj vetëm një sekret, por më një herë tani motin në klubin e mëngjesit. Le themi që është shumë ftohtë për jashtë, <coughs> është në minus zona e zotrin. E djegim tani të plot nga olta. -1 në këtë moment, feels like minus -10. Vëre temperatura maksimale për sot do të jetë 13 grad. Nuk do të fikoj. Ha me urdhë? Ati mund t'ju them që vazhdon mot mm. i mirë deri në datën 10 janar. Unë kam minus -4 në këtë moment, Holta. Jam me Ma. një llogaritë thjesht më del 4 fish më fto. Jo, 4 fish më fto. Ja, ja, atë po. Moshi 4 I feel like. I feel like no. Unë po të them stufi like. Telefoni ot kam aftos te telefoni. Ka mundsi. E vërdet mm -hmm. Po minus 4 Se për bëj Perrifreskoj Dhe prapë më bedet minus 4 Ndër shta Ti feels like minus 4 Unë që e kisha telefonin në qandë E paska në 0 grad Ti ke 0 Minus 3 imi Oh Shikon ti këto <laughs> oh. oh. Minus 4 pra. Minus 3 Ti se e kisha olë ta Minus 1 Ta, minus 1 Dhe 0 Shumir Shumir Mes atar jesë minus jasht, 2 Shumir Temeratora në të nga Nuk dihet Eksaksishtë dhe sa është Por Diskan nga 0 në -4. Zana Sastri, gjithsesi ftohtë. Që shka është shumë ftohtë. Mbaj. Ve dohet java e ftohtë. Të rinjtë kanë akoma punë për uh, ditën e sotme, 3 rilh 1 dhjetori. Duke se ka qenë vit shumë uh, shumë me shumë pushime. Mhm. Mm Ëmbra shumë pushime, shumë uh, ditë festa, shumë kujon se çfarë. Do të shumë vit i njëj. Është tani një, duhet të paguani duke punuar deri në orën 6, 7. Mhm. Datës 31. Sa Scanify. Që shë ne urojm punë të, të, pun të mbarë edhe për ditën e sotme. Pastaj uh, si është ajo, darkë të mbar. Darkë të mbar? Ta, deri në 12:00 me shoqërin, pastaj jam deri në 12:15 me, me spith, pastaj. Po mirë, pastaj ne është djegra. Po vcem tani ta takesh ndyrë. Këshnorës ta, ato të spiths flen deri në 12. Deri në 12:30 me spith, 12:15. Pas 12:00 është një gjumë, ka ndryshuar situata. Familjar të pula ulta. Flen ato të spith, po ti leje flein. Faktat ato të flen po do ta bëngë kishën net flamë. Është shumë bukur për si shkak të ta bësh kështu me gjum, një vit i ri me gjum. Mos e shas koj kom fare, madje. Ço po mendoj, unë që ti pësa. Si po ta bësh rrugë që çdo të shtunon, flesh herë. 80 gjysë 9 ia fut shtunave, po vetëm shtunave, kështu ditë të tëra mund të rishit atë von. Po shtunave ku gjithë dynia harbohat. Ah. Oh. Mëmjeshi më të gjitha. Ora është 73 minuta në këtë moment dhe do të dëgjojmë një këngë, kthehemi shumë shpejt në anën tjetër të kruajt të mëjesit. Kemian Komon për të ndarë me ju. Miley. I might you believe the scar. Things fall apart from the thin grace like a. Even grace like a heart. I heard you on the fullness night. But oh, we bought no end This silver bullet cigarette is it burning house there's nothing left it's smoking But oh, we bought no end We got on at fall in love but just like that we fall apart We're broken We're broken mm -hmm. well, Nothing nothing nothing gonna save us now With well, this broken silence my thunder crashing in the dark And there's broken records, spin endless circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. And yeah, nothing breaks. Gonna save us now Nothing, nothing, nothing Gonna save us now But well, there's broken silence By thunder crashing in the dark Crashing in the dark And there's broken records Spinning less circles in the bars Spinning round in the bars This world can hurt you It cuts you deep and leaves a scar All apart, nothing breaks like a heart Nothing breaks like a heart Nothing breaks like a heart Nothing breaks like a heart I won't, I won't Nothing, like Another, nothing, nothing gonna save us now Nothing nothing nothing gonna save us now Feel mm -hmm. this broken Ride like a hornet You'll never race like a hornet And I'll never race like a hornet The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is klub ef. Mirëmjeshi të të gjithëmit që keni ardhur në klubin e Mjesit Dor. Është tani 7:19 minuta, zona Sotrin. Kjo është dita e fundit e vitit 2018, 1 dhjetor. Çfarë ka mbetur pa bër? Ka mbetur një çfarë bëri? E kanë fjalën lidhur me Covid-19. Testimin për sot edhe ndrimën. Dysa detime të vogla. Viteve, ksujë ke për të gatuar sot? Po, për të ndihmuar, mos e negativ. Nuk kam bërë sot. Po pse për të ndihmuar? Ti e çfarë? Asist. Jamë privilegjuar. Kushës të, kushës të kush është kush është Sulemusi kush bën gole Mami Tezia, kryçiçë Mami Tezia, shumë mirë. Jana to shoa sho, kujdeset <laughs> <laughs> më shumë. Salate, manë. Ose marr atë pjesën. Shumë interesant të filloj të bëj gjëra të mira. <laughs> shumë mirë. Ti edhe sot kanë më dorë koma. Vetëm sallata, mam. Vetëm sallata të mm. çvarëna, bravo, gamav. Sallata ruse. Sallata e gjelbës, e rusen e mm. kam bër ka një orë. Shumë mirë, sigurisht që ke bërë sallatën ruse. Gjithë shqiptarët bëjnë sallatë ruse, e bukra është, dje mora vesh. <laughs> që në Serbi Mm. fun në Rusin. Rusi. Në Rusin bëhet ndryshas. Jo, në Rusin <laughs> bëhet përgjesë tironse për vitrin. <laughs> kan e kanë traditë, e ke përsërisht çkemin ne sallatën ruse ata kanë përgjesën tironse, vetëm për vitrin. Është shkëmbim kultural. Është uh, diçka që paske mbetur, mesa duket. <laughs> Putin e kisha thënë në një meme. Ëh. Suks. <laughs> <laughs> Por për festën e dita e Putin Davidit, kjo është edhe dita e fundit e ose e programin fundit klubim jetsit. Siç e keni njoftuar uh, deri më tani, po, siç e keni njoftuar deri më tani. Ëh, uh, do të jetë ndryshe nga janari i pasme, të tjerë njerëz në detyrat, po themi, respektive, prezantuese, orientuese e të autorsisë të ideve të bisedave dhe gjërave që do të bëhen në klubin e mësuesit, kështu uh, që do të jetë një ekip tjetër ëh që do të përcjellin punën tuaja. Zonë gjithë këtu në radion komtare Klab FM Në basë 10 vjetës Në mikrofon në shpake vështir <gjellar> Poja e pa mundur Me gjitha dhe të zdojgjët duhet që të Dyshojt po. Edhe të zdojgjët ka kone vetë kam përshqybin që Për mirë apo për keshë Shpresojmë për shumë më mirë Gjerat kanë marrë këtë drejti Në këtë moment Shushën e do të ndajemi Se si tu është por jo për gjithmonë sigurisht, e, nuk është sayonora, sepse kjo s'është Japonia fundi fundit. <laughs> por një vend tjetër. Dhe do të ket me shumë gjask një tjetër moment ku do të takohemi në radio, on të mund t'ju a them me bindjen e plot fare, shumë personale. Për shkak të asaj çfaru ndjej për këtë medium, e këtë lloj komunikimi që do taqojmë shumë shpejt. Por do të jetë tjetër soi, tjetër në tjetër, tjetër ratë. Si un jam tjetër soi nga çisha ku u takuan për herë të parë në vallet e Radio Clubi Fem. Një gjysmë jetë më parë. A po e ushasni asim jetën jetët? Jo, kemi ndërshuar çdo vit. Un urrita. Ti tak fare. Un urrita është është pak të thjeshtë. Ja, si erdhunë se <laughs> teni, shumë pak urdhë. Nah, Qëhtu që ne donim sot t'ju ftonim edhe ju, meqenëse edhe në shumë raste nuk do të kemi që na shkruani se çfarë ka qenë ky program për ju, se se çka kemi për ne. Kam përshtypën që deri diku etim. Nëse do kështë, ta mësoim plotësisht të çamvon. Pon 069207222 mund na shkruani mbi përshtypjet tuaja. Çfar çfarë ju ka pëlqyer, çfarë sju si ka pëlqyer, çfarë do mund të kishim bër më mirë së tani tepër më. Tani shumë po. <laughs> Pon në teatër, në teatër, sepse i erdhas te ju dhe ka gjithmonë mundsi për uh, rigjenerim, për rifillimeve. Natyrisht është asipas hyrja si fundi të programit që mbaron. Edhe saqë vazhdoim tani do mbarojm shumë shpejt. Për shkakun më mirë, çdo gjë ka një fillim, ka edhe një mbarim. Kështu që s'është s'është fundi botës. Ndan xhir në këtë moment Aldin. Ky moment Aldin është bërë tillë mm -hmm. që ne të dalim me ha ha ha. Çfarë është kjo tani? stroma oh samir tous les mêmes tous les mêmes non ay ay ay et dim tani në klubin e mëjetës uh, 74 minuta 31 vjetor que que que tu mérites avez de la chance que vous aie dis moi merci rendez-vous rendez-vous rendez-vous prochainement rendez-vous rendez-vous rendez-vous sur ma prochaine raie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 Toi tu pensais rendez-vous rendez-vous rendez-vous prochain élément rendez-vous rendez-vous rendez-vous sur ma au prochaine rail Facile à dire je suis ni en rien que j'aime trop les bla bla bla mais non non non c'est important ce que t'appelles les gnagnagnas tu sais la vie c'est des enfants et comme toujours c'est pas le bon moment ah oui pour les faire là tu es présent et pour les élever on a des absents lorsque je ne serai plus belle ou du moins au naturel arrête je sais que tu me manques il n'y a que qu'est-ce mos qui est éternel mon chou vert c'est ça mes pompes bon. c'est tout belle c'est ça mes pompes bon. Belle au mois c'est pas mes bons moi ou elle c'est jamais bon e certifikuam mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit zona e Zotrin, un jam planetu bashkë mirë me, me Altinin mjësit, dhe me Oltën 069 20 7222 është numri i telefonit për komunikimet me ne 069 20 70222 për mesazhet tuaja mira njerëz dolën në rrugët e kryeqytetit serb të ndjelën në brama në protestën për të kundërshtuar qeverinë aktuale të presidentit Aleksandar Vučić duke u quajtur atë me plot gojën Të gjithë së bashku në kor 50 mijë veta Vučić Hajdut ndërsa marrshonin përmes rrugëve të Beogradit totalisht paqësisht. Është një lëvizje nga opozita e cilaja quhet protesto kundër diktaturës dhe ka kërkesat një reformë elektorale për lidhur me lirinë e medias në Serbi që është gjithashtu nën presion dhe asaj çfarë shëtit si një eh regjimi gjithmonë më autokratik nga presidenti aktual atje pra zoti Vučić. Ka ndodhur një rrahje brutale e një personi nga opozita që ndodhi në mes të nëntorit kjo që ka shkaktuar që çdo javë tani ka dhëry javë rreth në Serbi të ket protestat të cilat janë në po të vërtet shumë masive. Po sikosh rrugët e Beogradit të cilat janë plot me njerëz. Protesta e javës kaluar kishte rrët 35.000 dhe në 20 vetë, në tërsa ajoj që mbajtë mbrëm në Beograd ishte me madhe akoma, duke i te kaluar të 50.000 vetët që kundërshëtojnë presidentin. Protestuesit kishin edhe një flamur të madhë i zili lezon të njën nga 5 milionet, përshka këse pak ma e herët, Zoti Vucic kishte thënë se nuk do t'i placon të kërkesat e opozitës edhe që kusht sigur 5 milion njerëz të dilin në rrug. Kështu mm. që kjo ka qenë edhe çfarë i ka e kanë dhezuar po në një farë mënyrë protestën e opozitës sepse partia e Maj Serbë e, e drejtuar nga Borko Stefanović ka qenë mbaz kyre protesta pasi ky i fundit u ra u ra brutalisht në një takim që patin në një qytet atje në punën notori. Shojë edhe në Serbi protesta këtë fundvit. Ka qenë një vit i cili ka mbartur protesta jo vetëm në Tiranë me studentët natyrisht këtë dhjetor, dhe më ato protestat të diasporës, jo Biden jet fundjavës së kaluar. Po ka pasur protesta për teatrin. Ëh, mm -hmm. ka pasur protesta tek unaza e re. Gjithashtu E ashtuera protesta për natyrisht ato më të dëgjuara globalisht ishin ato të Francës me i eleqët e verdët në Rumaninë që pati gjithashtu jehon kur njerëzit dolën në rrugë atje në Serbi tani, në, në Hungari ça më herët dua të them që ka protesta gjithandej. Në është interesante. Shtaqe 30 minuta fikse në këtë moment, e ju jeni me klubin e Mqhesisit në valët e radios kombëtare, Klabe FM. Më qesit gjithë, më mështë e keni ardhur në krybinë, më qesit ora është tani 7.39 minuta, unë jam benditu bashkë me jeri, me artinin dhe me olëtën, është bërë lajmë dhe një më se gjobat, si që e ka shpjeguar edhe vetë një takim që ka pansur me krerët e policisë shtetit, ministri i brendshëm Sander Leshaj, gjobat e makinave jeri do të dërgojnë dhe një më me post dhe jo më, më. duke u dhenë në rrugë shu polici të ndalon. <laughs> po. Pra, në në po lezoi pak nga, pozicionoi ministrin këtu, thotë ju keni marr tashmë detyra, duke filluar zbatimin e konceptit të ri për policimin në rrugët e vendit, i cili nënkupton jo prita dhe postoblloqe në rrugët e tij, së mos pritat mirë. Se postoblloqjet janë prita, po pritet janë kshu. Pra, Ado janë me vërtet nga ferra. Nga vet fjala prit me të pre. Ja ku thon me të pren më së Shukur, në basë një kthejnë se është një politë <të> Jo për të Ndimuar në Themi mbajtin e rrugve sa më të sigur për, po për të për Për të Qytetarë që kallur në to Për, për të Vjetë gjomba Për të gjesisë. Ëh uh, pra, jo thot ai me pritat e posbllogje në rrugët e tij, por vetëm me patrullim të kujdesshëm dhe fokusim tek problemet kryesore. Duhet të vijojë edhe në ditët e mbajtjes, në vjeshtërinë në, në vitin 2019, përdorimi masiv i teknologjisë së monitorimit. Përdorimi masiv i teknologjisë nga policët, shpresoj të ndodhin, por uh, ka nevojë edhe për trajnim, kanë përsëri. Duhet sa nga këta që lëping gishta kur kthejnë fletët e bllokut që po dhalepish gishti nuk të bënë me taqa jo. Gjoja. Po ashtu, duhet filloj me njëherë këtër ministri në vitin 2019 dërgjini i gjobave në rrugë postare për të eliminuar në maksimum gjdo loj debati apo negociatash më disë punojnësit policis rrugore dhe qytetarve që kape në shkelje. Unë me nëja dyqera për të qëtë. Mm -hmm. Që këto negociatat të ndodin kur në komision? Me i policis tjener më vonë? Apo... Shfar është gjithashtu shqetsuse, shqetsu nuk e di Kjo është Relative Shumë e mirë, sepse edhe u doartë rokit nga njerëzit Dhe që të mos ketë përrida e posto bloj që kotë në asikoti mm -hmm. Por të ketë monitorim për sigurin në rrugë është Natyrisht që me mirë mm -hmm. Pidejmi është për, për postën Sepse në qovës e ti merë një gjobë Po themi mi disë flores, flores dhe fjerit Pan Edhe të anisin me postë Sa jasa ka të vi këo, në xhep dhe mos humbas diku në në përkutit postarë të Fierit. Diku ku u ndashin. Tanë sa jasa. Sa kanë gjendë pastaj nëse është shehë. Ne kemi gjithëndaj po, njerëz po, për shemb. Kemë Fierit të dalë. Po po, atë jo. U dai, aqoma pak xhep. Po. Po nëse dai s'ka para artistit. Ja nisim ne me postë. Ja nisim ne me. Ja nisim, bravo, bravo. Pyetja është jo, kjo është vërtet para. Kjo është sistem adresash këtu. Po, nuk... Këtë <gjubi> <nuk gjubi> <nuk gjubi> po të më rrë të shi Kse E ti që a frike kam unë Në unë kam frike në tate Që të shkosh ti për shumë për të... A për të holtës, në kapështit se të dalja i lollta me gjoba atje mm. E thot, oke... Okay. Ke gjoba... Që <gjubi> gjoba shkam unë? Ke gjoba... Së punon posta Pasaj, ajti që jeti se ku që ka... Ajti që jeti se ku që ka... Ajti që jeti se ka jeti në posta... Ajti që jeti tani... Ajo çej kuri atje në pikë të hallit. Nëse mendoj që Ikeva, Është edhe sistemi online i kontrollit të gjraveve. Që pa se të nisesh për hukë. Pa se të nisesh për një udhim. Kontrollohet vetëm një herë. Tampo që ka makine. Kontrolli i plotë mëks. Po. Ni kontrolli i plotë online në sistemin e gjraveve. Ta ofrojmë ju falas. Mos kemi një shërbim për shëmund që në e thiet Duraldën klubin e mësuesit. Një kompani që kontrollon <laughs> sistemin dhe të jep bulën e. Je OK apo si OK? Kërë uh, shkonë të jetë marrë shpër gjithë të vjë në eqë që si mjekë, të kamë në salajme. <laughs> Analista nuk e në dalë, është jo, të zonë. <laughs> ka sa gjerë, ka endale, sa, kutim, her, <laughs> a kanë dalë sa kutimë. Posë që kërë është të zonë e peqinit dy herë, në bradasheshë kërë këgaluar. A da të të në peqinë, po musë kam që në asirë në peqinë. Peqinë, keqinë. Peqinë, po se banë muë. Tarimë po të ishe holta jo, se holta si bje. Në basë t Mediat e Elbasanit dhe Peqinit. Mhm. Mm Mirë është mosmirani. Po <laughs> donë. Momentalisht po themi. Se merr gjobër, e jo për gjë. Është gjob me kosto. Absolutisht. Kë ka qenë njëra nga pra tre vrasje në qytetin e Elbasanit gjatë mm -hmm. sh... fundjavës. Po. Dhe kjo ishte çaja që gjithashtu bëri përshtypje dhe u komentua në mediat që në takimin me krerët e policisë mbazni ngjarjes. Ministri Lëshaj as nuk e përmendi fare ngjarin. Ëh, uh, ç'a ishte me të drejtën uh, bollë e çuditshme. Kthehemi pasfaq në klubin e Mjesit Dollar, tani 744. Pasfaq anagrama. këni ardhur në klubin tim oh, yeah. të 75 minuta këta momentet. Oh, yeah. Qaka, se oh, jo. oh ta, hajde, bra. je. Çaka, sesh. Olta, hajde pra. Je përtalt lez. Atyre, uh, për gjithë juve që lan bashkoni në këto momente Zojëna Zotrin, sot është dita e fundit e vitit. Dhe siç po ju thoshim pak më herët, natyrisht që na duan, po ju thoshim pashaka, pashaka, po se është një prill apo këtu no. ky është ky është i fundit programi këtu vetëm mjesit. Mm -hmm. Siç e keni një orë deri tani, po. Mm -hmm. Ne kemi bërë shaka këtu plot kemë bër atë faza ka. Bajmë me video nga dritaria. Fantasm. Tresha ka. Një me fantazm. Po, fantazmë kanë për ta harruar unjër ashtu. Ajo vazhdonon kohën mos e harrojë njerëzit. Ata riclojnë në një emision dokumentar në arabisht, <laughs> por është shajshë në këtë momentin. Çështja e fantazmës. Allahu. Por por mbas pothuajse 10 vjetësh në në mikrofon në klubin e ngjësit për të Për të njështë zëmë gjesë në radio në Klab FM së bashku me mua, me Jerin, Matilin, me Olten E Lorin, e të tjerë E Retin e Lenci mm -hmm. mm -hmm. Këtu kanë dryshuar në qipa Pa, e vërtet um, Por ne kemi qënë këtu që i kanë dita e parë, dheri në ditën e fundit, kështë që e... Ne jemi atë që kemi më shumë Saka në cidë <laughs> <laughs> Se të tjerët Eme um, Kjo vjen në një fundësot prave Për fundën nësot, këtu Ja pra në orën djetë Në orën djetë Ata ishin të klubit mëgjesit Ish klubsat But... Ish klubsat, fix Por do të vind tre njerës të tjerë Që do të bëjnë uh, emisionin e mëgjesit në radion në Klab FM Qëvar? Hajdem baje këtë të ashtë Dë të thonë, ju si ishit Ne ishat Ndo, e... ti a i ish, ish klubsi ja. <laughs> Ndo, ta i ish klubit Jo <laughs> me ja Klubi do të vazhdojmë pra, por vetëm pa, pa, pa. do të jenë të thirr uh, klientë. A ke parasysh klubi mbetet mm -hmm. hapur, si thua? Baristi është empaty duke mbushur. <laughs> por ka shumë ka shumë probleme në fakt. Ku do je? Ka shumë një fat i madh dhe një privilegj. Tashi po m'ndërpres fjalën, m'ndërpres fjalën për të thënë një gjë tamam. So, okay. O apo më fal, tani por... ditën e fundit do zëjmën seriozisht te këtë. U lë fare xinën se s'dua të flas më. Jo ti më. Timen, Timen. Uliashin. Un gjithmonë kam thënë për Uliashin. Jesis, nuk ja ul sot. <laughs> Spënon kjo, se kam kam të butonin nuklear këtu po ma kanë ma kanë pageur kodin edhe të kësaj. Njerëzit ne donëm të pyesim ju se çfarë ka qen klubi mësesi për ju. Për ne ka qen një nder i madh, një privilegj, një mundësi për të u rritur, një gzim. Ekso. Po donim që t'djohim edhe se çka qen për ju. Ëh, uh, që keni qen në anën tjetër aty. Gjithë sot vjet. Ka njerëz që kanë dëgjuar 90 e ca, ka njerëz që kanë dëgjuar vitin e fundit, sa që kanë dëgjuar për 5-6 vjet. Mhm. Mm sa që ne kanë pas dëgjuar, pastaj ikën emigrant në Gjermani, edhe na shkojnë në Gjermani që na kujtohet kur ishim në Shqipëri dhe ju dëgjonim mm -hmm. ju për vite me radhë. Po tani që kemi hygur, <laughs> um, është shumë ftohtë. Por një gjë është e sigurt dhe për këtë ju premtoj Se do të takojmë sërish në valët e radios sërish së bashku. Se edhe jo me Jerin Altinin e Oltën, edhe të tjerë, ëh, uh, sepse kjo është një gjë që, që un personalisht paktën mund të them se dua që ta vazhdoj. Ky ka qen fusha ime e studimit, po jo sepse m'as zgjodhi mami, e zgjodha vet. Kam dashur ta bëj gjithë jetën dhe këtë zgjodha që të bëj dhe jam i privilegjuar që kam pasur rastin ta bëj në këtë nivel për kaq gjatë. Ehm, shujia, e di që do vazhdoj ta bëj edhe për sa kohë të resa sepse ende më pëlqen shumë. Nuk është se më ka dalë nga qejfi. Ende jo, madje ë Sikur po pra, për të fudet më shumë më Jo në atë Ti vërshë si të sigletë këmë tua Po të fudet më shumë Këtë i gjojnë Këtë i gjojnë Këtë i gjojnë Këtë i gjojnë Këtë i gjojnë Këtë i gjojnë Këtë i gjojnë Jo më rëzotri E disë shpuna E hedhima të anagramën Do da hedhima anagramën Jemi që jemi Nuk do të mundoj asë anagramën Për didën e sot Anagrama Në klubin Kermi zifupa. Je li? Edhe një herë, më fal. Kermi. Kermi ta zi ta fupa. Fupa. Fupa. Me anë të fondit. Mhm, mm me anë të fondit. Kermi zifupa. Kermi zifupa. Okej. Okay. Kemi shumë mesazhe që thonë jo me ot gjat. Jo. Oh, po, po, po. Jo. Oh. Alti ndota, mbys fare I... programin e të mos lezosh më. Kermi zifupa. Do na lezosh edhe një nga mesazhet ja apo? do t'i dërgoj ti lexosh ti. Okej. Okay. Po le të më le të analizoj. Dhe sikur për faktin se po lexim është kështu. Jo, jo, jeshtë. Ti lexon më bukur kështu që po ti nis ti. Kermizifup është anagrama së zotrin. Çfarë fitojnë nëse qoftë e gjënë ato? Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. K e -R, r m i z i f u p e. Mhm. Mm Yeri jes sfiduar. E kam gjetur. O oh, mas, wow, bravo Yeri. Bravo, do ta mbyll. Do ta mbyll në mënyrë dinjitoze apo jo. Bravo ti. Thulë më ndajyr. Një <laughs> <laughs> <Bravati. laughs> 069 20 70 222. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në Krypyën e Mëngjesit 86 minuta në këtë moment. Un jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mjese, me Altinid dhe Olta. Mirëmëngjes. Gjeci, ju u shpresojmë të trimë në orën e dytë të transmetimit për këtë ditë sot me 31 dhjetor 2018. Kjo është edhe dita e fundit e programit tonë të bërë kështu së bashku nga unë, Jeri, Altinid dhe Olta. Dhe që tani është mbrapa, duke nisur nga data 14 janarit, një tjetër ekip do të jet këtu në klubin e mjesit për të marrë përsipër këtë detyrë që është e rëndësishme në këtë radio e për të mbajtur në këtë nivel që ka qenë deri më sot e pse jo edhe më mirë se kaq ëh uh, për ulësisht nëse mund ta themi kështu që sot kemi pyetur ju se çfarë ka qenë klubi i mjesit për ju ëh uh, për ne ka qenë uh, shumë siç e thëm edhe më herët ka qenë zgjimi i përditshëm ardha këtu Komrikimi me ju, mundësia për të ndarë, për të diskutuar folur, qeshur, luajtur, etjera, etjera Shështëlletë të vazhdoj me lojrat, zotërisë e kjo është ora e lojes Kermi zifupë, është anagrama, anagrama që kemi për sot Kermi zifupë Jeri ka gjetur shumë herët sot Pare se ta shkruaja unë, ta unë e ti qa anagrama të për sot Ha ha ha ha Këveti Tenzur. Tenzur thën ndryshe. Tani ne kemi ato që kishim. Ato që kishim po. Qësiç ne po luajmë edhe një herë për herfund. A nuk u gjet kjo? Ja ja. Vau. Jan thjesht dy hallka në zinxhirin e gjatë që përshkojn luginën. Kisha përshtypjen se kjo ishte gjetur më tent. Po bra. Edhe un. Ja. Ashtu duk. 069 2070222 Po nuk u gjendës këtu na? Jo, është gjatë premten. Te premten, po. Te premten. Po, nga deri jashtë. Po çfarë është këtu ashtu duk? Kështu që nuk kemi asnjë. Ah, okay, u gjet, po nuk e kemi dhënë pastaj. Është dhënë, është dhënë. Është dhënë, po pra. Kështu që kemi një sustë të re për sot. Po, do të kemi të pasfaq. Ah, pasfaq, okay. Po lëre mos bëj fare për sot. Mos u lodh. Okej, kërkimi zi fupa. Mhm. Mm Kermizifup, anagrama. Skemi tënsur për sot. Është gjetur. Kemi loj ama, kemi këtë gati. Jerkjo. Oh. Ka sjënëra nga lojrat e ty? Paskëpar. Mhm. Mm Oo kam par. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja paharuar të shkuan në demrin për çfarë fituar. Yes. Kë ka par Blendi. Sa po. e po. një që të bje e kësa i eri Do të të se përqyqja është shpo E pasak të Do të të se përqyqja është shpo Jebi Êshtë mashku? <laughs> oh, jo, është mashku Po, po, ashtë dhe po i bje Atërë është një gazetarë mm. yes. Me më dyshe e kishtë Po, me më e dyshe e së e Televizionit ja. Klan wow, I të dhonë erën me fë Mm, ja ja. Me fali. Nuk e di kush është. Tash. Mund ta thuash kë po mendoj. Atëherë kjo është një moderat. Nisëm një sekond kë po mendoj. Fiori si ka Fioralba, si ka ajo vajza. Ah, po. Nuk është e Klani. Cila bashkëkan është ajo? E mamia. Kush Fioralb? Fiora, Fioralba Hoxha. <laughs> Fiori si ka ajo vajza Fiori te klanin Fioralba Hoxha te klanit ja s'eksiston një fermento alkoholja. No, po lëra ai po dilte nga festua. Ka probleme. E e kaloj. Okej, okay, dakor. Ti ti pronta. Ti ti dëneri nga Top Channeli, ti dëneri. Ti kote ke. Kyral Alba Hoxha nga. Hajde, eci. Vazhdon. <laughs> Mendova që mos s'është moderatore më tepër se gazetare. Ë, uh, jo. Edhe po, por ta quaj. Po le të themi që nuk është gazetaria klasike. Politike, por është një, se këtu të këne gazetari Quajnë gjithë që dalin televizor është një personajsh një televizionin klan mm, është personajsh personaj. është bjënde mm, Jo ta mam Kani, ne shohim në ekran këto? Normal Në klan, njeri <laughs> Në ekran dhe që kosh? Një her një avë gëmë i parë Në ekran dhe Varis si, atë që ka shëjon më pri af ka shëjon një tre javë, e pra. E poslas kanë një mision her një herë në javë në këtë sens. Ups. Së Se kam i të fare. Nuk ishte bjonde. Jo, tamam bjonde. Nuk ma quajti pra. Le të themi që nuk është një brune, por nuk është një bjonde në kuptimin. Është një gështenj. Po. Është i kuq elash. Gështenj. Kuq elash. Vazhdo më tim. Atë i fillon ajme me o? No. Jo. <laughs> <laughs> të gjithë. <laughs> Ka një emision të sajnë? Po, po prim... pra thamë Në prime time? Jo, jo, prime time uh, Emisioni prim është rrët kulturës? Jo ja. është gjatë, kjo është gjatë Jo, sinë është më gjatë Me sotare Po si po e ka emrë Po si e ka emrë, si emrë. Emrë, emrë, emrë Po si <laughs> <Martina. laughs> <laughs> e ka emrë Po si e ka emrë Emrë më përkohim Kushe qenë nga të gjuhë Si do të fitohi një Një çift biletash nga Sinéplex. Një çift biletash nga Sinéplex, po tim aq me entuziazëm për çetin Vedo. Është ësta e sportit, është e sportit. E ka radhën oltë, qetso. Jo nuk është e sportit Altin, po qetso, lutem se ka radhën oltë. Oltë, Altini u çetsoa, vazhdon se derdi radha. Po bjonde jo, brune jo. Po më thash si midis. I biegësh në oltë. Shtejn për tash po ha. Nuk e di, ajo më shkon në mendje është një alma. Alma kush? Çup çupi. Alma Çuphi. Jo. Jo, <gjohet> ja, mm. ja, sh... a alma Çuphi. Pa jo se është te Klani. Është okay. te Klani. Pjesë e Klanit të kaluar te Klani. Është te Klani. Okej. A është mbi 30? Në saktë. Është mm. persona shumë i jonor. Shumë i jonor. Është Vajz. Po pra, mirë. Mbi 30 personazh i jonor. Dhe ka një emision televizion i Klan. Sfaqet një herë në javë në Klan. Po. Jo dit për ditë. Të djelave. Të djelave, me arditin. Po mm. të shi me arditin, me të ta... Dota... <gjohet> me arditin, pa arditin, atë shkashet. Po, nuk, nuk më vjeni emri tani. Okay. Me arditin... Uh, Esakt. Er, Esakt. Po, së më vjeni emri. Hmm. Digju, futa koti jeri. Digju jeri. B, i fillonim me, me B? Oke, okay. vjeni me Z. A, kështë e ka? BZ? Apo ja. BZ, ja. pra. BZ, pra. Ai fillon emrin me b. Po, me z. Ni emri, a e ka me z apo. Jo, ne vazhdoj se ka kjo bëj. Jo, se ka me z. Vazhdojm. Okej. B z. Jo pra me bëj fillon, jo me zëmbi emri. Po bora, është bora vetë. Jo, bora semani po ka. Jo, seman. Jo. Ku është seman? Shumë brune për të qenë gradualisht. A do të thonë? A do? Ai fle për ushimet. Derina. Bravo ta bravo. B b b. B b b bravo. Okej, Olga. Derina Bombay, bravo. Wow. Olga. E, e mështirisht <gjell> të mam, të mam të të tërshi po Ne, jsi na ngantre i pjesa na që syesh të Po brevëm më të tashë se që linë kushit të tamama Pa, ne ma, netè na i tashë E këtë edhe me dietat mm. dhe me ushqime dhe me kto qare dhe tjera Te më venë që Repash në vëskëpojo E pash Pash te lërgohësha Nga vëskëpoja Tani më ka thunë që Njerëzit nga Tirana më shumë i takon në Voskopoj Korçë dar thanës, zakto po, në të vërtetë. Çka di siç buna? ë Ndoshta mund ta thuash ashtu. ë Un shkova për dy dy net, dy ditë dy, dy, dy net. Kalova anëshëm, shumë shum mirë, nuk pata mase shërcim. Dhe ka po nuk e di për dyndjen ulta, nuk mund të them tash i. Ëh, unë jam shumë për shkak se më shkova në pranë dy xhiro. Një gjiro që iram mëngjesin e së shtunës, dhe një gjiro mëngjesin e së djeles. Kujram kryqet të rthorë, po themi, Voskopojës. Nuk është se përplasë me shumë njerës rrugës. Jo, ja, nësë në, shumë, në, në, jo vetëm Voskopojës. Spam asë njeri. Mm -hmm. Dua të themë që me gjithë se ka të një hoteli që po shvillohen e tjere mm -hmm. tjere, është ende shumë shumë qetë, shumë shumë qetë, mundë gjoja një gjilë përtë bim të në ti të cilërim të lartë zogu. Po. Ci ciu ciu. ciu. Që jo nuk është se e ke pasur se që dela thej dhe është sin pasari i kohezi është i plot. Po po. Ne kanë bërë një çet mirë atë. Qendra tregtare është i plot. Qendra tregtare është sofuda, po. Këtu në Tiranë po flas. <laughs> ah po. <pa. laughs> në Tiranë ishte... është. Që sjë prandaj nuk kanë ikur njerëzit. Por uh, Ataksi për një jetë mirë, që kanë vënë një DJ në mes sheshit atje në kort. Oh sa bukur. Po, është më mirë se sa DJ-të kanë për të tërë. E DJ-ën dhe plakun e vitit të ri. Po, alternativa ishte që secili <gjë> lokal kishte muzikën e tij. Mhm. Jo mund të bënin një, një kakofoni e madhe, pa. po. Sa më mirë një për të gjith, gjithë, sesa të gjithë për një. Por, diendo sa vinim pas sa për të kthyer. Nga Po themi 1 kilometër para se të te vish tek tegu. Mhm. Mm si ishte trafiku? Ishte, por ka qenë, ka qenë gjithë sot ditë, më fal. Edhe në shtiz këtu mm. e kuqe, ku sa bukur duket. Tha dikush në makinë, "Ta po, son një orë." "Sa bukur duket. Duket një orë, një orë atje." Mhm. Ishte shumë i ngarkuar trafiku. Shumë i ngarkuar. Po asnjë lloj uh, kështu, se i ka thënë Sander Lesha këtyre që mos u duknin në përkryzime. Ju betova kur arrita un atje, uh -huh. që ishte ganti 40 minuta në radh, derisa sepse ka një gjë që e gjithë aks i gjith aksi jugut, çfarë vjen nga Korça, mm. Pogradeci, ë uh, me radh, domethënë Elbasani, Elbasan, megjitha Libraseprenja si mer me vete. Kur vjen në Tiranë, kur arrin të tekoj atje bëhet një kështu që kanë marrë ato betona dhe të gjitha do të skalojnë an të grykën e të mmershme të shishës. Gjithë jugu i Shqipërisë, 1 për 1 për 1 për 1. Dhe po ti shtosh edhe njerëz që duan të blejnë që aty. Që të ben rrotrovjen aty. Dhe kur vetëm kur mbyr ditem atë 40 minuta në pritje, shikojm policin që vjen me makinën me fa fa fa fa fa fa, -fa e parkon atje në mes të asaj dhe fillon të të zhbllokojë trafikun. Trafiku. Ja për parsi. Ishte më aq vonë se ai policin doja që sembe dai un traffic ved. Mes të dukën. Ço është, kë nuk e di. Ka ka tha gjëra që janë kaq kash... Që ti mendoj se sa ndeshat ai rregullonte. Un jo me sinqerisht, po mesa duket është. Do të doj, do të doj edhe një muaj këtu. Do të po. dali pastaj pa De... zot. Un nuk e kam shkopin magjik. Thein po, ka edi un ku shegak, shkopim magjik. Onzi nga pantallona. Thein pasfaq në klubin e jazz. Sekeni ardhur në klubin e jo, gjesisë të jo! zonës, sot i një përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Un jam blendit u bashkë mirë. Me, më me Altinin dhe me Oltën çdo ditë me ju nga më ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e radios kombtare Club FM. Sot 31 dhjetor gzuar vitin e rinë. Ju urojmë një vit të ri, të mrekullueshëm secilit prej jush. 2019 është tek pragu dhe mbar të vete gjëra të reja për Secilin nga ne. Kështu që kjo është edhe ajo koha e reflektimeve, ndarjeve Edhe filimeve të reja për shumë kënd Urojmë që tjenë të, të mbara për Se cilin nga ta që nga të gjojnë në këto omete Vajz apo djallë qoft Ma dje edhe nëse së shi sigurt Në është djallë apo vajz Ska rëndësi Edhe juve jua urojmë po ashtë fort po Me potë njëjtë në dashuri ah. Kemi një fituest uh, anagramës Kermi zifupë Kermi ku zifupë, po është mm -hmm. blerin afituajse 836 Në mërë fitën kontrole në plot mjekësur nga spitali amerikanë Kermi zifupë Mua nuk më hapet uh, Aj dokumenti me mesaje që Ollëta për mundohet të mësili këtu për të të të të zuar Në e të trejtosh me dëshurim Ka, ka. përshime në shqështi versioni Të po i poti njështë rrësha Vetëm një moment Mund të jem mund me, me kësho O, oh, jam erdit Mëngjesit. Atë kanë kanë kanë shkuetur njerëz sepse sot është programi yni fundit këtu në klubin e mëngjesit me mua Blendin, me Jerin, Maltiniv. me Artinin dhe me Olten. Do të jetë me Florin, me Suadin dhe Rudin. Dhe Rudin. Mhm. Mm me Florin, me Suadin dhe Rudin do të jetë një mision ndryshe. Që quhet klubi i ri i mëngjesit. Ose klubi i mëngjesit po versioni mm -hmm. i ri. Po them. Ndërkoj që ne do dha Ndërpresim këtu dhe i varim do rejtët e bokësit Në të tërithë e një djetëtor Dhe pasaj njës që një i vetej tjetë Unë do i varë të tjede. pema e njëma përve Të pema e njëma përve Të pema e njëma përve Unë do i në të studi Përve Që që ne donim të tregonim pak se qëfar ka qënë kjojnë kjojnë për ne gjithëto vjetë Po thua e se dhjetë vjetë Dhe donim të gjonim edhe se qëfar ka Ju më na shkruani atje. Mirëmëngjes, shkruan Frida, keni qenë shumë të mirë. Do na mungoni. Ju uroj gjithë mirat kudo që jeni. Paçi një vit, plot shëndet dhe mbarsë. Falendit Frida. Falenderit Frida. Frida. Frida. Tre gjëra nuk duhet të ishin mbaruar kurrë. The French Prince of Belleair Friends, the klub i mëjesit jeni të prekulluar shumë, duam fort na shkruan Artioni. Gosa dhe Çuna, un kam një video që ju ndjek çdo mëngjes nga ora 7 deri në 8. Keni qenë shoqërues si më i mirë në rrugën time për në punë. Nuk I jam dër kur, vetëm dhe kjo faljush. Përveç taksave dhe vdekjes u ndoshtoja se kjo jetë ka edhe diçka tjetër që është e sigurt, që është me cikle. Wish you the best guys and thank you. Uh, Dekus tjetër aty. Argëtim thot flaka, për flakën ka qen argëtim prap. Ne opinisim se çfarë ka qenë klubi i mësuesit tani që i vjen në fundi këtij grupi në drejtimin e tij. Më i mësues, këto vite mësueset tona nuk kishin kuptim nëse nuk nisnin me klubin e mësuesit. Ju keni qenë të mrekullueshëm çdo fjalë e mirë që mund të thuhet. Duket sikur esbe atë që mund t'ju përshkruajë ju. Për ne, duke dëgjuar përveç arkitimit, ka qenë dhe si shkollë, qytetari dhe profesionalizëm që nuk e gjen kur ndonjë tjetër. Respekt për atë çfarë keni bërë dhe keni transmetuar tek ne. Do të nga mungoni shumë, shkruan ledi dhe redi. I përshëndetem, falim derit. Urimet më të mira për stafin e Klab FM, nga shkruan dikusht tjeder, falim derit që keni qënë me ne për gjatë gjithë kësa i kohet. Përshëndetet, grupi jeni më të mirët, keni pasur harmoni me njëri tjetërin dhe keni përcijad shumë pozitivitet. Do të nga marrë mali shumë për zëratuaj, juroj, barësi në jetë të uaja dhe zotë ju bekoftë kjo është Klea. Fal Kemi dikon që na shkon oh, inflacionin. Inflacioni është na ka respektuar të të bllen me dalë frymën me lajmin që na vë. Ju ishit një dritare sociale në një rrijev të pastër natyrale. Ju dëgjoj pandalim thotë për pesë vjetësh. Do fati është shaka. Jo nuk është shaka. Fati donte mosti shaka. Sa ti bën fati, fation që edhe ti <laughs> trasin kurt fati, po ti e shakaxhin ky, jo nuk ka bërë shaka. Jo kësaj radhe, nuk ka shaka. Uh, me gjitha të unë po Mundojmë të themë bashkëzimish këta Që ju do të keni një rast Në atë gjoni Sërrisht tjesh në tjetër orar Po të nga duhet vetëm pa ko Për ta rigrupuar të gjithë gjon E për ta sel ashtu si shduhet e kju Në formën e dur Në konë e dur Në vendin e dur Për këta uh, mund t'ju garantoj Keni fjallën time Keni dhe fjallën e Keni fjallën e jërit? Pa tjetër E si kam ja, fjallën të në dhe Normal Oke okay. Po tonë në elfil, timë natyrist. Po po e the, du ta du ta mbash jo. Po po. Si është ato, o ta, ta thua se ta mbash o ta. <laughs> Okej. Okay. Ta them do ta mbaj them. Është shumë mirë. Olta. Do mundojmë edhe un ta mbaj. Oti o, thua, o thua, dhe e thua o ti. S'e dihet shumë del rrugës. Ti e burrën do martove ti? Po nuk dihet shumë del. Besi do mundojmë ne un ta mbaj besnikë. Po nuk dihet s'del rrugës, po nuk më dietën. Ha. Kam edhe një ofertat e mia. Ka dha jo aferat e veta, e t'i gjuar? Në të më ndodhë që të pranoj një aferët më të majme <tihet> Shomirë Këthejmë bas pak në Club FM në 144 të një shkoa për muzik Dua Lipa So enzotrin me Electricity 0627222 am... mund në shkruan imbi klubin e mqesitet Shka shënë kjo aventur radiofonike për ju, si t'i gjuas When I'm with you, oh baby Giving up my goals for you Now I'm see-through You give me a feeling Feeling so strong The best music The funniest shows This is Club FM Halo, mirë më njëzë Mirë së të keni ardhur Tete 35 minuta në këto moment Dhe unë jam blendin dhe bashkë me jeri Mirë më njëzë Mirë më njëzë Mirë më njëzë Mirë më njëzë blendin Mirë më mm, njëzë Mirë më njëzë Mirë më njëzë Shumë mirë kemi dhe olë të ndiku këtu Nga është uh, nga truar në për Në për këmë Në për zyra Në për lagje <laughs> Sesh, nuk e di, sesh po kur dis, Do shtapë në bënë një dhurat Në një surpriz A, të va? Në atë surprizat e ojtës Po pra Gjithëmon kur tisë e pre Tak, delolta me një surpriz Qikojmë, qikojmë, do shtapë Do shtapë, jo? do shtapë, jo? do shtapë Do shtapë, do shtapë Por uh, <gjubi> Fortuna e madhe ishte Ditën e premte pra Pasin e la me mision uh -huh. në këtu Nisi edhe Asamblea Komtare e Parti Socialiste të Shqipërisë kur uh, në sallishin të gjithë ata që mbanin frymën se nuk dije kush hynte e kush do dilte domethënë se mund hysh me dy këmbë e dalësh me tre mund të hysh me pak këmbë fare dhe del me katër për tjetër domethënë ishte ishte surpriz prandaj se njerëzit nuk e dinin nëse do dilni si ministra, si zëdhënës ministra apo si hiç mos gjë domethënë si hiç mi... mos gjë si ministra si ministra po <laughs> Po të majhë më shtu si mistra dollën disa Dollën disa mrataj që sishin më ministra Po e... shkaj që do gjenjë një vëndjetër dhe O jam i sigur Jam, jam i sigur që do gjenjë një vëndjetër Me a shhaftë si sa kanë të reguar si ministra Kush nuk do t'i mërë të ta për të menadjuar bizneset dhe tyre Kush E, e këpëton ti Me ndeshmëri Me Dignitet Dukë e mos prekur as gjem e dorë që sështë e tyrja Dukën bërë detyrën ditën e natës, sepse po e njëjën ditë. Duke një një shërbyer popullit, duke mos vënë gjum në sy që Shqipëria të bëhet më në fund një ditë, pa menduar kurr për veten e tyre, për vila, për të fshirë para, për të vjedhur, për kurr, kurr, kurr. Mm -mm. Dhe pastaj sian më ministra <clears throat> apo ministresha apo çfarë është ajo që jam. Ka vetëm një gjë për shkakun që është interesante edhe tek mënyra se si publiku shqiptar, mediat dhe mediat opozitare po duash gjithashtu i trajtojnë këto gjëra. Po vjerë e një gjëpër shumë dhe që Shumë nga të flakë të demokratë Që i kanë akuzuar Gjatë gjitë kohës këta ministra Fillu në të nesër me në të akuzojnë Zvëndësusit e tyre Mas Po, këpëtëm këta të rinë të më dhe në që do vinë Tani Dhe i harruan në ta Tash, ta si kur jam pjesë lojës më vla mm -hmm. Ti bënë minister, bënë qa bënë Ikënë, ditën që ikënë, harrua që fare Bëjë qa të dushteshi Po ti jallni ministri i korruptuar, ta zëm se do isha unë një ministër korruptuar, atë do doja. Do doja që ditën që shikarkohem, të më harrojnë fare, të më lënë të qetë, të shijoj edhe unë frutat e thata të asaj që kam mbledhur gjatë kohës si ministër. Dhe tu gjëse ti në një sekondë, nëse ti e ke akuzuar të personin kaq gjat, kaq muaj apo vite, dizenç ai s'është ministër, nuk mundesh ta lësh me kaq. Atë kjo ishte? Që të shikarkoj ai dhe të zgjonte të vjedhura? Ta është se e kishim seriozisht këtë punë E këpëton Sepse këshua i bie që Ti e të adrë kjo gjatë Të surmojim, të surmojim Diten që ti shkarkoj Këshu do vëzdoj e dhe me të tjerë është cikëll I njëgur Që që kur të finë ne dhe Bëjmë dhe me në njësoj Na surmoni sa jemi Më momenti që Ikim në linit të gëzojmë Në linit të jetoj Zajret Që mblodhëm gjatë dimri <laughs> Se këta ministrat Ka pasur në trushimet shumë të pra Bena Medaj së është më minister Mas, Jo, uh, jo, së është wow. Nu vidhë dhe së është më tigër Abo Ta një thjesht një kugër <laughs> <laughs> uh, Da me në qikënuris së është më minister Uuh, uh, se da, jo ja. Vete më guru ndo është Por uh, Mirar më kumbaro nuk është më ministre uh -huh. Po, ta një për këtysë e kam për shtybir Serdish, Lindi Dani Kola nuk një, është, është më ministre. Papas po asaj, tet më ajo. Maskuit. Kush i pret studentët të bra në? S'është bërë ashi. Po s'bëre ashi. Tigris. Puna është të ka kam zemër ti pres. Tigris. Tigris s'bëre ashi. Por asio, por, uh, por uh, kanë disa të rinj pra, kanë disa të rinj që të kanë dëvësuar këtë. Ka mundësi që kjo bisedë të bërt tani më, është yemi pak von thënën. Mhm. Mm se u morën njerëz injit të shtunën edhe të të dielën me me këtë eh zonzo as e tyre besa Shajini do të jetë ministri i ri i arsimit meqë kjo ishte edhe strumbullari i gjës pra e kanë fjalën për protestën e studentëve që që nisi pikrisht aty po kanë vështirëngjë studentët nuk po kërkonin këto te fundit heqjen e linditës jo vetëm kërkojnë të drejtat e tyre kështu që mund të vitjet diku tjetër dhe të jetë situata e njëjtë po s'do të thot asgjë është e vërtetë nuk e dinë se këta e dinin ministri i i ri i jashtëm i Shqipërisë është një djalosh i ri ëh mm -hmm. që është vetëm 28 vjeç ka mbushur njërin ndër ministrat, ndoshta ministrin më i ri i kësaj qeverie. Nuk e kam okay, mm. patur ne. Nuk nuk është ndonjë. Nuk, nuk kam ka, asnjëkund. Moshës së tij të re për të qenë ministër. Na ston të bëj punën. Nuk dua ta pargjkoj aspak atë. ë uh, varësë se si e shikon edhe se si e shikon veten dhe si të shohin të tjerët ty. Mun krajmshi 28 vjet, 28 vjeç. Tthem të, të vërtetën. Uh, ë Mundoj vetë jashtë shumë shumë i ri për të qenë ndonjë drejtori apo zënë drejtori, lem deputet apo ministër apo kështu. Muë personalisht ende sot nuk më duket se kam bagazhin e dur për të ofruar ndonjë që kush e di se çfarë në pozicione të këtij lloji, por kjo është thjesht personale si blendi. Ka të tjerë pasaj që si kancelari i Austris për shkak që ishte ministër që në mosh 29 vjeçare e tani 30 e pak vjeçar është kancelari i atij vendi që mund ta bëjë këtë punë apo pa ndimaj ko për shkak se Ilir Meta që në të kaluarën mm -hmm. kanë treguar aftësi të jashtëzakonshme udhëse në mosh të re. Kështu që, që ka precedent. Ka histori të të, të, të suksesit që të vjen një herë në jetë do të të bënësh. Fatjë. Fatjë. Nuk dihet mosha. Nuk dhjeta të vjenë më Po, pra Po Për ndryshem bete qizmonë Zënë svinistë <laughs> Dhe po Dhe të kapër shlejtë gjë, po Këtë e mi mësë pak në klubin e mqesit E, sot është programin ju një fundit, zonja e zotrin nice. I fundit për këtë vit Dhe i fundit për qizmonë Në këto orarë në Radion Komtare KBFM Doam të pysim Qka që në klubin e mqesit për ju qizta vjet Pas i ju a kemi hapur zemrën E ke 100.4 Ora janë 9:47 minuta yine me klubin e mëxhistit në radian kombëtar e klubeve femër. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Besim. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shndoteni. Dërgo po uh, lajmi i funditolta nga Kina vetëm për kënaqësinë e tua. Faleminderit që tash është një lajm i mirë dhe është diçka hmm. që ndoshta duhet marr shembull sepse 11 shkolla në jugperëndim të Kinës, është një provincë që quhet Guizhou, kanë uh, krijuar tani më uniformat e menxhura për 11 shkolla të arsimit 8-vjeçar, nuk e di se si i kanë bërë. Uniformat e menxhura. Po, Quhen uniformat e mençura Që farë ndodhër shë uniformat janë e, Individuale për të gjithë në zënsit E shkollave ku ata marrin pjes Dhe ideja është Filimishtë registrohet uniformat Duke marrë pamjentën dhe vizualit të portretit Isam. Që do të thot uniforma ime Në momentit që registrohet si imja Nuk mund të veshit do të blendi Ose dikush tjetër Pra se cili registron uniformon e ti Në përmjet imajgjit të vet mm -hmm. Dhe më pas e, gjithë kohës Uniforma shërben Në përmjet aplikacione që vend se të qoftë në telefonin e prindrëve apo në të atëtë mësuesve në momentin që fëmija largohet nga shkolla atëra jep një alarm në telefonin të tëndë pra qoftë të prindrit, qoftë të mësuesve qof të që japin mësim apo të shkollës dhe prandaj është shuajtur uniforma e mentru për këtar shtuja sepse ti e di eksaktësisht se ku është fëmija në ato momente bukur, dhe çfarë do të bërtë nëse është apo jo në ambientin e shkollës. Nëse apo pra, jo brenda uniformës. Nëse ti do të largohesh apo të lësh një armësimi nga shkolla, atëherë uniforma automatikisht jep Mithat një sinjal ku lajmëron edhe mamën dhe babën, por, por edhe ka mësuesen një zire, për kësaj. Ti heq uniformën? Mm -hmm. E lë diku pra në klasë dhe del. <laughs> Po, është një zgjidhje. Wow. Është <laughs> uniforma është aty dhe ti sje. Mami e shikon? <laughs> jo, ka një gjë tjetër aty. Hmm. Shkolla e shikon. Ka një zgjidhje. E para sepse ë uh, uniforma regjistron video, nëse prindi ah, do. Po nëpërmjet me... aplikacionit uh, mund të regjistrojë video për të parë nëse ti je apo jo. Jo, brenda aty. apo jo uniformës, po, apo kjo është zgjidhja. Gjëja tjetër është që uniforma mund të lahet si çdo rrob tjetër në temperaturë normale, pra nuk ka ndonjë kusht specifik, por ka një jetxhacie edhe ajo sepse mund lahet deri në 500 herë. Mm. Në momentin që kjo do të ndrash uniformën. Duhet të ndrash uniformën dhe fillon nga e para edhe një herë regjistrimin. Super, faleminderit ytëri. Të lutam. Ne ja po diskutojmë zonën sotrinë edhe këtë më të fundit, uniformat që të ndiejkin, si cyborg, domethënë. Mhm. Mm Ti Se kemë mëndik, vërë mami ka filluar të bëjnë një registrim e Të këteshu Komandon në shumë me joystick si regji Ngritë dorë në të keqenë mami Ti jo vat Ngritë dorë automatikisht <laughs> Për që që, ke që të keqenë mami? Pësë të timim në nën Ta the mund, ta the mund <laughs> Shma nga <një> në tjetër <laughs> <Pujeret, të> <laughs> no. Shumirë Orta, kemi nëjë fitues? Po, kemi Marietën që ka thëmë bleri në Bombaj. Bravo, Bravo. Marieta! Gjashtë kator dy mërë o numër, fiton dy bileta për në Cineplex. O, të lëmë. Shyshëm. I lëmë të saj. Po me ndojën që të bënim edhe për uh, ditën e sotme, një kujtës me serinë, do shta? Dhe tjetë me tematik e fundit. Ti atë të sesurën e <laughs> ketani, apo se ke? më 16 mos bëz bëron. Ës bëreti. Je këshu i, i, i gazën mos bësh. Po përgatitet për. ka vitin e ri datë, saqë. Nëse donë unë të bëj një bombë të rradhës po <gjështë> <gjështë> nuk e di a ia vlen për vazhdimsi. <gjështë> Mirë, punë se ku do e marrin përgjysëm. Ktu në klubin e mëngjesit numri nuk mm. ndryshon. Mm. A sot ja, dresa. Nuk do jepi. Po ti do jesh. S'ka. <gjështë> Ti s'do bësh sikur s'do yesh. Ej, ok. Madje madje un parashikoj që edhe ti mund të yesh. Edhe un. Mund të jem, po do bëj sikur. Do... <laughs> ok, dëgjoj. Ne do bëjmë sikur. Atëherë, pyetja e parë me sërishka. Tuf tuf tuf tuf. On est ça? Mbreti i Spanjës dikur, Felipe i Madh që kontrollonte nga Amerika, një Kjesë të mirë të Evropës dhe deri tutje I ka dhën emrin edhe këti vendi Qilit vend? Po 0619 27 122 Qilit vend pra jeri është Ka marë emrin për nderd të Filipit të Spanjës 0619 27 122 0619 27 122 Ta një është ka për muzik në krybin e më gjithësit Let you love me. Garita Orla. I'm going out to find trouble. That's just trouble. I think I run away sometimes. Whenever I get too vulnerable. That's not your fault. See, I want to stay the whole night. I want to lay with you till the sun's up. I want to let you in.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 Wish that I can let you know, I yeah. wish that I can let you know, wish that I can let you know. Kështë të vini në klubin e mqesit ora, është të një nënte, 5 minuta, unë jam dëndi të bëshme jeri mjës, Me e mqeshtë Me e altinin Good morning Me e mqeshtë Me e mqeshtë Ora e fundit e transmitimit, zonja e zotrinjë Dhe misë bashkë u teri në orën 10 këtu Në pasri për celtim me orgesa zaimin dhe musicbox Për mm -hmm. programin sajtë fundit për 2018 Tridit mm -hmm. e një djetor, sot një ujërojmë një vit të mbarë për para Nga Cecili për eneshtë jetë 12-a, fali sa që vetë, 19-tëmdhjeta 19. Po, mm -hmm. pashtë e ishte 12-a po. <laughs> Dëmdhjeta e namës Kur kalonë të jetë 2019-tëmdhjeta një super vitë për Cecilin për ju është duke oruar Bitë gjitha shëndet Pasaj gjithë ka tjetër që ju do zemra Juve dhe të dashurve tuaj Ne vim në fund të një uhtimi këtu, në fund të një aventur e radiofonike që ka zjatur Përfillsa po 10 vjet. Mhm. Gjatë. Ah, jo pak. Kur nisëm ky ishte programi më i ri. Ishin fare fare të rinj. Jo, fare fare të rinj. <laughs> <si ishim. laughs> Ti ishe fare fare i ri. Ka të qejë në, në anë 14, 16. Diçka e tillë. 16. Një Altini ishte 16 vjeç tani është 66, kështu që imagjino. Unë dvolta ishem nga 12, tani jam 58 në fakt që <laughs> filluam të punojmë. 50 vjetësh në klubin e mëjetës së po. Më është ndodhur kur kur nisi ky program, ishim Njëshim rrishtarët, uh, mm -hmm. sa po ardhurit, në këto tregë i cili kishte disa vjetë që lëviste me programe më qesi në këto radio, në atë radio, mm -hmm. etjer, etjer. Që që parën esh linte një detyr, do të bënim ne më shumë nga programe të derja të eshme radiofonike, standardi shqiptar i të bërit gjërave. Plasim uh, për dy minuta. Dhe pastaj fusim një tjetër këngë. Flasim për 2 minuta dhe pastaj fusim një tjetër këngë. Flasim për 2 minuta mm. dhe lexojmë një gazetë pa dhe pastaj <laughs> fusim, fusim se të këngë. Duhet të ishte horoskopin, diçka ndryshe. Diçka ndryshe diçka që duhet të ishte mm. reflektim i yni, jo reflektim i yni mbi të tjerët. Dhe ne erdhëm dhe vëmë qen ton. Ngrizëm gazetën, ngrizëm <laughs> gazetën jo një herë, për herë por disa herë. Po. <laughs> e edhe, edhe një herë për horoskopin edhe disa gjëra të tjera. Kështu që e vetme mënyrë për ta bërë këtë punë do të ishte përmes zemrës, e duke folur qartë dhe pastër dhe pa ajendë. Dhe... Her që më duhet herpas herë madje check-up-e se gjysma e zemrës e kemi të dukshme. Ku më janë bërë një check-up, unë kam ndonjë gjithmonë. <laughs> <dhe laughs> <dhjetësh. laughs> Nuk isesha kontroll eksploda mjeksore kemi dhënë unë, nuk e, kam uh, gjithashtu. Duhet bëjmë. Për zemrën, jo, do ta bëjmë po. da datën 2 janar. Jemi plakur ka. Tani që do jemi në nëse jam në digjital, do dërgoj një mesazh dhe fitoj Olta. A mund ta? Ku do ti, ku do ti ta bësh dhuratën? Olta direkt me siguritë e Rudit. Olta direkt e bën dit lit mesazhin tonë. Edhe më pas nga rroga e fundmuajit tim të bëj dhuratë një telefon. Do të bujari, jo, të bujari e oltat Unë e bujka ishë për kolegun njeri Qa është një dilit për kolegun Shumë mirë <laughs> Qa është një, një dhurat një që ka për kolegun Por mbas fakt do kemi këtu në studio edhe, edhe uh, Kolegët ta në cilë do të marrin stafetën e klubit të mëgjesit Për të quarat në një nivel tjetër mm -hmm. Mbas janarit Që që do i takojmë këtu të tre Suadën, Rudin dhe Florin Mhm mm Uh, vetëm pas pak minutash Qëndronim e net, që gëmë qarë bëhet nga Ana tjetër e klubit të mqesit Ora është të një nënte nëntë minuta Kjo është këndonë është uh, Bibi Regja siçë që ju kemi ardhur në klubin e mëngjesit 9:12 minuta un jam blenditun studio bashkë me njërin. Mirëmëngjes. Kemë ne Altim Sulajna dhe Olta Rekën çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 të çdo dite në klubin e mëngjesit dhe siç ju kemi thënë gjatë gjithë mëngjesit sotëm emisioni vazhdon aventura vazhdon datën 14 janar me një grup të ri që do ta drejtoj Në klubin e mëgjesit, ne i kemi këtu në studiët dy prej tre Për e tyre, unë e thashtë se kur rrudi në faktisht e këtu Për rrudi që nga në Kosovë, me gjitha ta Quhet, sepse është vënd Shqip Folus Flor Gini, më mëgjesi Më mëgjesi, më mëgjesi Më mëgjesi Në mëgjes me klubin e mëgjesit Mishtë të keni ardhë në program Me ne është edhe Suada Me mëgjes, me mëgjes, me mëgjes Me mëgjes, me mëgjes Qështë që donim të thoshim një që duhet mëson me, me, me zërat e rinj Me zërat e rinjë të mëgjesit Rudi është duke lidur një kontrat me Sony Music <laughs> Në dhe Në <kontrat>. dhe <laughs> Po përre di shumë vanët Më thanë than për këta Po si për shkon Me Rudine Në yeah. dhe <laughs> Mirë, mirë, mirë. Mirë, është mirë. Rudi vjen nga familja artistes, kështu që shë... shur... është mësuarsh regjer tashmë. Unë jam në transativë se po qendoj çdo ditë më shumë në dush, po asnjë mm. as kush nuk më digjand, domethënë. Ka Vare... çdo gjësh në fushë tjetër etj. A ndajeni nëse e bën dushin në mëngjes dushi apo në darkë, sotse? Në, dark, në mëngjes. Atë atë që ndohet. Atë tashmë do të punoj me David Geten, kështu që është shumë e lumtur. <laughs> shumë mirë. Po si ndiheni njëherë, më tregoni pak mua. Ju jeni duke marr uh, duke marr për shifër këtë program të mëngjesit, që ka ka një ndjeje besnike dëgjushmëri të lartë prej kohësh njerëzit uh, e dëgjojnë në Radio Klan FM Besnikrisht dhe uh, kjo është për ju tani një detyrë e re një, një fillim i ri si si po ndiheni? Atëherë si po ndihesh Flori? Mm -hmm. <laughs> merkon tënda merkon tënda kalojmë te soda po nuk e ka sigurisht shumë mirë edhe un personalisht ju kam pas dëgjuar kur nuk bëja emisionin e mëqjesit po uh, klubi ka qenë gjithmonë pjesë e radios time Edhe më vjen shumë mirë që ju pas 1 dekade tashmë duhet të mbahetur në standardin tuaj, sigurisht edhe ne kemi një sfidë shumë të madhe që uhum. të vazhdojmë të mbajmë të njëtin një standarde dhe të arrisim ato akoma më shumë. Ai do të jeta do të jetë ndryshe sigurisht pasaj. Shumë ndryshe, është në fakt është përgjithësi shumë er më e madhe, nuk është kollaj që të marrësh një program ku kanë 10 vjet që bëjnë katër njerëz dhe ju lutem shumë dëgjuesve të na donin dhe neve. <laughs> Jemi shumë të mirë edhe në Fali dashuri. <laughs> Fali dashuri festa duan Dashuri. Dëgjojse te, dëgjojse te, apo kjo më thon kan. Është është pak e vështirë. Shumë dashur. Jo patjetër, është. Po është kjo është jaja juaj. E kem parasysh. Kjo është gjëja juaj, do, tjetë, do tjetë jo, të jetë do të jetë ndryshe nga ajo çfarë ne kemi bër, ju do të bëni gjën tuaj dhe kjo është për mua është shumë okay. Donë me çdo që është me stin, ëh është me cikle dhe ky është kjo është koha juaj. Po ne, ju si ndiheni që po ikni? <laughs> ne ndiejmi të plakur. Vërtet? Por akoma të rim brenda. <laughs> Ja është, do ta kuptonin dhe ju që për ne është pak e vështirë. Mbas mm, pra. um, ka shkose hemi mësuar. Më shumë, me këto fytyra në mëngjes dhe dhe do duhet që do duhet tani të rimësohemi për pak kohë. Por ne kemi një plan për të për të rikthyer në valët e radios, vetëm në një tjetër orar, në një tjetër format. Kështu që tani detyrat e mëngjesit do t'ju do t'ju alam do t'ju alam. <laughs> edhe uh, e mira domethënë është që do i hëni ato alarmet e mëngjesit të paktanorën peskut asaj nuk e dies mundi vitesh nuk e, e nevojë për ma. alarm ta sigurojë eh, um, na vërtet ë mua më van të kundërtë <laughs> <laughs> edhe pas 10 vitesh nuk zgjo se <laughs> kanë gënjur oke okay, mos i tregon të gjitha jo sinceris, mund të mund të ndezjon jo sinqerisht nuk ta them që ma tha olta po olta i tot fare këto olta zbani fillon të tregosë të gjitha po të kanë gënjur më Po mirë. Po ti nuk një akoma. Se më njeh akoma. Qofse më gjejë një herë ti edhe Aldini bashkë me ty atë. <laughs> <laughs> si jega të... kënga është? Po bëm dy, domethënë. Nëse nëse nëse dashuria është një gënjeshtër, më gënjetë lutem, po. Kështu që, aj po çfarë do të thjetë, çfarë çfarë plani shkeni për janarin e mbrava? Um për janarin e pas, është e rëndësishme është t'i them që do të fillojmë me datë 14. 14, janar, po. Pra nuk është se do të fillojmë me datë 7, uh, do t'i japim këtë kohën për të trajtuar gjelin e stomakut, një gjithë njerëz me po, edhe për ta trajtuar në më mirë gjelin, edhe uh, sigurisht që klubi më ngjësi duke qenë se Ju e keni pasbërë më përpara, do të ket pak a shumë. Shkoj ne e bëjmë akoma. Stot... Edhe pa, për, <laughs> falë, ja, jo, po. Edhe pa, për 43 minuta e bëjmë ne, absolutisht. Okej. Ço, ti s'isht puna, ti s'isht puna. Edhe për dy. Dy libra jashtë. Edhe për 43 minuta. <hako> e sot të qeshur që jeni më. Kështu që gjithë. Kështu që jeshim në fakt. Përgatituni. Kështu që është është duke ardhur një një format po themi shumë gjëra do të jenë të njëjta se orari është i njëjtë dhe lajme e gjëra, muzika natyrisht në Krypton Mercedes. Po është personaliteti juaj, kuriozitetet tuaja, gjërat që juve ju, ju interesojnë, sigurisht që do t'i sillni. Do të ketë patjetër që do të ketë komunikim gjathtjetëkohë siç e keni patur edhe ju, ne në fakt do kishim dëshirë që ta kishim pak më të afërt me gjithë digjuesit, ëh, për sa i përket mesazheve, edhe duam që të bëgim çik më shumë edhe ë të ftuarit shqiptarë e mm -hmm. informacioneve shqiptare Pra do të jetë një klub mëngjesi i Do të ketë më shumë të ftuar, pra më shumë e di që ju ju pëlqen edhe bota gosipi, e a, bota. Ti çka gosipon? Suadën e keni, Suadën e keni. Me mua do merreni me këto fundom, më thënë. Siçi këtu është zona gosip, është zona e po i quajmë thashë temat apo të rejat nga, nga bota bizit. e showbizit, do ketë personazhe të. Sigurisht do dhe... të ketë një sitë, se s'mund marrim tani këtu kallashin. Se nuk na ari e, kupton? Kallashi. Kallashi ka Ako ma kalashti? Jëtan, jëtan, jëtan. është <laughs> mbulluar me sa di, po jëtan përse dit. është mbulluar çarë që përmë? është bukë shumë e perë që në tanë, po, po. Wow. I ka heqër gjithë plumbat, s'ka ma I ka heqër s'ka ma I ka heqër s'ka ma është e qërma S'ka ma thosë Në fakt edhe unë në Gëztarin që kam dash të bërë gjithë mund Kajmë qënë këtë gja selektive, sa i ta konë artistve shtqiptarë Do t'ketë Unë diqë dhe ju i keni pasur, ndoshta pak më... Me pakit m Me pakit s'me uh... të ndrejnë Sa fërre t'eshtë si kemi durat dhëtë Si kemi durat dhëtë Si <laughs> kemi durat dhëtë Papa, patjetër, pa patjetër kemi pasur disa prej tyre, kemi qenë uh, shumë selektiv. 90 vjet 2, domethënë, erëndosam anishliun edhe Alba Skëmbella isha e rëndësishme domethënë. Ja, edhe shumë tjerë. <të> Kastrozisëm. Është e rëndësishme është që thjesht dgjuesit të mësojnë pak me të qeshurat tona dhe me energjin ton. Kjo është <të> e rëndësishme. Pastaj çdo gjë tjetër do të shkojë vaj, ashtu siç e themi në për herë. Super. Un personalisht Ju do ta japni ndonjë këshillë një herë? Më jepni ndonjë këshillë për para Se ta lini për 22 minuta se. Na dëgjoj deri në orën 10. <laughs> Çoni herët edhe mos u vononi. Kjo është një këshillë. Okej, okay, shumë e vlefshme. Po edhe po u chua të vande u vonuat, prapa t'ja dilni. Ka një mënyrë. Ka më një mënyrë. Qëshë edhe këto ushtrimet e që si kemi përresyje për asë qërën nga këto qërat Flori më në këtoj që do të bërsh ushtrime në mëgjes që të nga aura, pëha shves asë ves nuk kemi ngrën asë ushtrime nuk kemi bërë një a i që në pes resim. është bërës tjerë imaginoj, pa bërë këto edhe si keni qënë po të kështit bërë edhe këto të a, a. po të kështit ngrën ves po, po, po, jo, jo, jo, jo <laughs> jamë të vëni se këto këshilla janë pak si kështu. Ja, ja. Se si klishe e ja, ja. bën nga këto bëni nga ato bashkë. Dënë, no, no, sigurisht, po e di që jo, po nuk no, shkon. No, kështu, po, po, po, po më shkon kështu edhe edhe me pesë veta klubi i mëjes. A vërtet? <laughs> <laughs> Adhurimin? <laughs> <laughs> jo, edhe për 40 minuta. Sishë, ehm, iqni pra. <laughs> <laughs> Okë, okay, ju presim jashtë. <laughs> Un, uh, do t'ju do t'ju falenderoj për kohën uh, sot në mëngjes. Ju uroj me gjithë zemër shumë suksese në aventurën tuaj radiofonike në valët e radios Klube Fem në klubin e mëngjesit, në klubin e ritit të mëngjesit mm -hmm. që nis në datën 14 ë uh, në datën 14 janar me Florin, me Suadën dhe me Rudin ë uh, dhe me të ftuarit e tjerë shumë të çeshura Sigurisht humorin që ju karakterizon Informacionin edhe gjithë shka tjetë Për natyra e mirë Këto edhe këshilla e vetëme që duat ju japë është sinceritetin, në kuptimin um, Jo atë kishen e sinceriteti Se të gjithon janë sincerit e tjere tjere Po të thënjit gjirave Si që me ndonë Shumë shpesh në të mikrofonum Kam thënjit gjirave për cilat më vonë jam bër pishmant tani nuk jam pishmant që i kam thën, por por për momentin mund të kem qenë sepse sepse mikrofoni është më i fortë se ty. Dhe të merr dhe të bën që tuash gjëra që ti ndoshta nuk do duhet ti thoshë sepse dikush në po themi lartësitë e pushtetit mund të ofendohet, mund mos i vij mirë, mund të marrë në një mas ndaj teja, sa do të vogël qoftë. Por ti dhe në djenën të përgjëjsin dhe a i bët Me i forë se të mikrofonin e kam fjallë Si që kemi thënë kemi tre dalje Një dalje, ty dalje, tre Unë <gjate> <sa> <gjate> <gjate> kam da një shantë Në presin në <gjate> <Shumje, gjate> ndih Në epli në një shantë Edhe le të shkojmë Shumë ne dojmë ne. Edhe njëherë shumë falinderit, edhe, yes, yes. edhe shijojeni këtë momentin tuaj të fundit. Na vjen çikej, na vjen na vjen paqish në fakt që na zgjuat jo. edhe sot. Kërcet të dorënim ta shihonin. Edhe urojmë që të <laughs> <laughs> gjithë të gëzuar. Nafton në D1 nga emisionet e tua. Pas një muaji po themi kur na marr. Mirëgzuar gjithë shiktarëve, një kohë një vit shumë i mbarë edhe juve shumë suksese ty njëherë në projektin e ri. Yeri gjithashtu. Yeri patjetër se Faleminderit. Pra. Faleminderit për suksesin tashmë. Shumë faleminderit. Mi e uroj suksesin tashmë. Një teren shumë i vështirë prandaj prandaj. Ju falenderoj të... shumë, ju jeni shumë e ëmbël. Ëh uh, Zoja Zotrin. Si shëqer. Me ne këtu në studio, klubi i rimqjesit, dy prej uh, tre ëh uh, me rutinë që nuk është sot për shkak se është për festat në Kosovë, por uh, Flor Gjini këtu Suada gjithashtu do tjenë me juve nga 14 janari Gjdo mqes nga ora 7 dhe i norë ndjep Valet e radios komtare Klab FM për klubin e mqesit Tani ne po ikim dëmqelin Shkoni juve, ne do të temim paspak Me muzik tani Girls Like You Me Cardi B dhe Maroon 5 24, I, was anymore, I was with you You spent the weekend Getting even old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 in the last like on the last modify maybe i'm being a liar maybe you're taking my shit for the last time yeah maybe i know that i'm drunk maybe i know you're the one maybe i'm thinking it's better if you drive oh those girls like you run around with guys like me to sundown and i come through i need to grow like you yeah not gonna go i'll dollars, no it's really real if I let you be my mama, you don't want a girl like me, I'm too crazy, but every other girl you meet is boo-gazy, I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up, so who you gonna call, Cardi, Cardi, coming right, right up like a Harley, Harley, why is the best food always forbidden, I'm coming to you not doing 20 over the limit, the red light, red light, stop, I don't play when it comes to my heart, let's get it though, I don't really want a white horse and a carriage, I'm thinking more of white horses and carriage, I need you right here cause every time you fall, I Like you play with your guitar Cause girls like uh, girls like right you Guys like me Just So like that when I come through I need you Ora son no 9:27 minuta jeni me klubin e mëxhesit në, në radian kombëtar Elabe FM. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes Vendi, mirëmëngjes Alti. Good morning, mëxhesh, mirë. Mgjës të dashur mi, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar dhe kalofshi gëzuar me gjithë njerëzit të tuaj më të dashur. Ë, uh, Olta, kishim një pyetje nga Filipinet, më duket. Vendi që mori emrin mm -hmm. nga mbreti Filip i Spanjës. Këmbë i fituës për të dhënë këtu në grupin po pra, e mësesit. Pin et ishin. Po pra, Gazi fitues 661, bëra numri fiton dy bileta për në Sinete. Bravo, Kolum. Mesha Fela përshëndetje Gazi që na dërgon një mesazh këtu. I ka pëlqyer ideja e stafetës. Ciao Gazi. Falendërit Gazi. Elo Gazi. E kisha. Si ide, instë, jo keqë. Okay, Jepi Gazi Gazi. Do shih me Gazi. <laughs> po. Jepi gaz, gaz, gaz, gaz. Gazi Gazi Gazi. Bonë Gazi Muntë. Dhe hoy biseda për për makinën sepse janë shumë interesante. Absolutisht. Mm -hmm. Thoshin dy vet, dy gra me qëra fjala, dy gra të reja. Mhm. Mm Para asa ditës që thonë kur vjen aiçuni që flet për makina. Sepse na pëlqen shumë ta dëgjojmë ata. Edhe pse janë makina që si prekim dot me dorë, thonë shumë shpesh. Ka një çu element on. Ka diçka të. Kur dëgjon ndikoj që flet për makinat në shtrenë dashumë. Ato ishin në funde të dyja. Oh, ishin. Jo. Uh... <laughs> E kishë pëlqyer shumë ajo, ja, kështu që. Pse jo, po thoshim. Pse jo. Fjalën tani e ka kolega Jerry. Dua të ndaj një histori, ëh, është një zotëri 84 vjeç, jeton një që Guce, në një qytet që quhet Güçe në provincë në në Turqi dhe provinca quhet Giresun, i cili ëh ka tërhequr vëmendjen e mediave këtë periudhë sepse Këtë të djetë e katër vjeqari e të në këmbë të shto ditë 8 km në mënyrë që të shkojë dhe të blejt libra dhe gazeta Edhepse është të djetë e katër vjeq e ka imrin Ahmed Ali Demirel I cili është i ja apasionuar pas ledzimi të gazetave, por edhe jo vetëm edhe librave Dhe vetëmja mundësi për të blerë ato është të bëjë një rrugë për i 8 km Shdha i nuk lovet, shdo ditë të jetës të ti E ecën për 8 kilometra për të shkuar në qendër të provincës për të mm -hmm. bler gazetën e ditës dhe më pas kthehet në shtëpi sërish në këmbë. Pra, vajja Ardja e gjithë rruga shkon 8 kilometra dhe është babai i gjashtë fëmijëve, është gjysh gjithashtu sepse është 84 vjeç, por e dinjani tani për të mbësaka dhe mbase mund të hyjë edhe në një rekord për këtë gjë? Jo, jëri, nuk e di. 32 një për të wow. mbësaka. Dhe çdo ditë del nga shtëpia e tij uh, duke përshkruar një rrugë të tillë dhe nd Hetë shumë mirë fizikisht Dhe thot unë uh, e dëshuroj Eci në këmpë Dhe deri sa ti e mirë me shëndet Do të vëzhëjt e eci që do dit të jetës tima Dhe sa të vdes në no rukë <laughs> Por e bën për një arsye shumë të mirë, sepse nuk heq dorë nga leximi. Mm. Kjo është gjëja më e bukur që turhesh vëmendë sepse është 84 vjeç, bën një sakrificë, që ecën në këmbë çdo ditë 8 kilometra për të shkuar dhe për të lexuar. Dhe kjo është është shumë e bukur vërtet. Të... Me qëllimin të leximi një, do ta mm. lidha me disa fakte interesante i Lir Bashi, kishte vendosur online edhe po i lexoja pak më herët sot. Ëm um, për leximin Mm -hmm. Familjet skandinave kanë koleksionin më të madh të librave në familjet e tyre, në shtëpitë e tyre. Pam. Mm Ëh, -hmm. uh, në Norvegji 14% të popullatës, edhe në Suedi 13% kishin 500 apo më shumë libra në shtëpi. Mm -hmm. Super. Pra, Këtë Norvegjia ja. në vendin e parë dhe Suedia në vendin e dytë më me 14% dhe 13% të gjithë popullatës që kanë mbi 500 libra. Në shtëpinë e tyre libra të, të tyret, pasaj bibliotekat imagjinojnë këto vende, gjithashtu do të jenë plot. Megjithatë, një grusht i vogël vendesh kishin më pak se 80 libra mesatarisht. Dhe këto vende janë: Kili, Mhm, mm Greqia, Italia, Tan, Singapori, Turqia. Këto janë vendet që kanë më pak libra, libra. në shtëpi ndër ato që janë matur. Më shumë nga gjithë norvegjezët dhe suedezët Më pak nga të gjithë Kilianët, Greket, Italianët Singapori dhe Turshia Edhe, edhe në të gjithë një fenomen që Mund të keshë shumë libra në shpi Por nuk i prekasi her me torë Êshtë e përte, <laughs> me qëtë të studime të regojmë për shumë Jo, ja, për kesh të studime në... ja, Po të keshë libra në shpi Edhe nëse nuk i ledzonë ato Ore minut, apo dit për dit uh... Ke njarës e dhe më shumë Për të bërë më shumë dashurit Të regojmë që <laughs> Edhe me këta e mbyll <laughs> Suckling so Fills the air in Christmas Tear dust too Picking out your Christmas tree So lovely The joy this time It brings to you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sometimes I make it down Detani, ai, ai, ai, e dini se, dini se. Detani, ai dini se, merr në klubin e mëjesit. Vlerat shëndetësore të lules së blirit përfshijn aftësinë për të përmirësuar sistemin imunitar, ajo parandalon disa çeliza të dëmshme që çeson organizmin, heq ankset dhe ul tensionin e gjakut. Çaji nga lulet e blirit ka këto vlera shëndetësore. Lufton angsin, një nga përdorimet më të gjërat të qaj të lullës e blirit është kunder angsin, kër qaj ka aftë si që të suës e kunder stresit mendor. Nëse vuan nga luhatit e humorit ose stresit kronik, një firgjan me qaj blirit është gjithja më e zgjuar. Neutralizon që lizat e dëmshme, antioksidantët që gjendën të këtë blirit është shërbejnë si luft të tarë kunder radikaleve të lira, duke i larguar ato dhe përmirësuar shëndetin ton të përgjithë pastronë organizmin përbërsi dhe acide që gjendën të këbliri që lirohen me njëherë në qaj duke nëzitur djërësitjen. Kjo është i mënyrë shumë e mirë për të larguar toksinat në trupi, së bashku me krypërat e te përtaj indyrnat uin dhe substancat e huaja. Këto cilëci e bëjmë blirin shumë të të shmuar në rastet i sëmundjeve me temperatur të lartë pasje ula të. Lufton të ftohtë dhe gripin, përveç nxitjes së dhirsitjes dhe uljes së temperaturës, lulja e blirit i jep një kontribut të veçantë në luftimin e simptomave të të ftohtëtit, gripin, inflamacionit në gojë dhe të aparatit respirator. Çaji i lules së blirit të ndihmon edhe me kollën dhe fytin e trazuar, duke i dhënë fuqi sistemit imunitar. Lufton dhimbjet. Ata që vuajn nga dhimbjet e kokës të shkaktuara nga tensioni dhe simptoma të tjera të inflamacionit duhet të konsumojnë çaj i bliri dhe të eliminojnë dhimbjet nga artriti apo simptoma ndryshe apo simptoma të tjera. Siç largon problemet nga rrugët e frymarrjes, ashtu ul tensionin e gjakut duke parandaluar një sër problemesh, përfshir dhimbjet e kokës. Përmirson tretjen. Nëse keni stomak të lënduar, fryrje apo shtrëngime, atëherë mos i kurseni vetes një filxhan me çaj bliri sepse do të ndiheni mirë menjëherë. Kujdes, doza maksimale e këtij çaji është 3 filxhanë në ditë. Gratë shtatzëna nuk duhet të konsumojnë çaj bliri sepse përbërësit e lules mund të ndërveprojnë negativisht me shtatzaninën e tyre. This is Club FM 100.4. Jessica ora është tani 9:44 minuta. Unë jam dëndni të bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Kemi me ne Altin Sulajna dhe Olta Rekën. Mirëmëngjes. Është data 31 dhjetor në zonë zotrim. Ju duam t'urojmë gëzuar vitin e ri 2019, kudo që të jeni, qoftë një vit i mbar për ju. Le të kalojë shumë e bukur. Po, mbaron sot 2018 me gjithçka që mbarti. Me ato që ishin dhe që do të jenë ato që ishin dhe që zot janë më e gjithçka tjetër midis. Që çuçi ne sot kemi ardhur edhe në fund të një aventure radiofonike që nisi këtu e pothuajse 10 vjet më parë në Radio on Club FM në këtë qodin, ë me Muam Blendin, me Jerin, me Altinin, me Oltën, me Lencin, me Lorin, me Redin, me Adin edhe shumë miqë bashkëpunëtorë tjerë që kemi patur shumë të ftuar në studio gjatë gjithë këtyre viteve. Shumë fjalë që janë thënë Shum zënka që janë bër, sidomos midis Shum fjalë që nuk janë thënë. Po. Mbajnë <laughs> për vete tani. Me edhe uh, Oltës. Po, po. Që jemi grir në në 10 vjet. Jemi grir është pak. Po. Ka qëndë më ke se kaq. Megjithatë gjëna duhet duhet që të mbyllin ciklet e tyre dhe kjo kam përshype, ne të paktën për këtë jam jam i kënaqur se vjen në fund të një Të një viti në fund të një, të një cikli Dhe si që i takuat pak me herët këtu Në klubin e mqesit Të tjerë njërës dhe marrin stafetën e këti programi Për ta quaratë edhe më tutje Do tjetë në dryshe Ju paralaj mëroj për këta Sepse ata jënë të tjerë njërës Dhe Këta ishim ne Që do jemi Gjisesi Naturisht Por uh... Kjo Por në dryshe Si që jemi në dryshe dhe një nga që ishim kur emisioni u hapë A që a shkomë më parë, shumë gjëra i kemi mësuar bashkë me ju dhe a, të një shkoa për, a, për të thonë miru pafshim ose miru të gjofshim e tjere, e tjere e nuk është e let po ne kemi premtuar që nuk të qajmë jo a sotë nuk të qajmë a sotë mm. Ashtu do të çajas as as as rrotalla maliçia, çka shuan për të qenë apo ieri këtu që kanë për mance, minj dhe ketra. Jo për njerëz. Megjithatë ky nuk është fundi. Kjo nuk është lamtumir se tani që të rrimm drejt edhe të flasim shtrembët. Edi, edi. Um nuk kemi dash të vjetorore. Se u bën, u bën sigurt këtu. A ke vërsur? Un bóksu siguro hate yeri nga o, po. një anë atelat dhe vazhdoim edhe <laughs> uh, nga ana tjetër. Një pozicion edhe ja. Po. A siempre nes endes kambushur 40 vjeç, kuçiu thon që jeta fillon tek 40-a. ë Na duhet për mua i bie vitin tjetër. Si? Ëu nd kam shumë vite të. Ti po shoti se ti po qanti dhe fjalin është zoqash. Nuk po qashën ja, janë lot gëzimi. Fiks. Lot gëzim. Me shëfali undër djesa, sallame fiks për të bler. Sonte, se kam shumë pazare pa bërë Këshu është kër e kalonë në fundjavën Një është pisa Dhe i lëgjërat në moment fundjët Disa dit para, po, dargës viti tri Ti mos arroa të përshutën e gjelit E jo në du të, të e plejt sotëllt Po që e kam në shpijën dhe me qëra fjallë Ti e ke blerë se ke qënë po, fundjavë në korshë Jo, e kësha blerë qënë të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për të parë gjëra të tjera në në horizont, Radio Kombëtare Club e Fem dhe çdo tjetër. Po unë këtë po thosha, edhe këto doja që të, të të ndaja me njerëzit në këtë moment që pak të mëson për, për ketë mua, po jam i sigurt që me këtë flaset edhe për ju, dashuria për radion si medium, respekti që kanë për këtë lloj gaje, këtë lloj komunikimi. Edhe për të respektit dashuria është shumë e madhe që unë ta lë edhe të mos merre më me radio se ëm uh, nëse e kam thën kaq herë se që më pëlqen, e kam thën sepse më pëlqen jo se kam dashur të bëj sikur më pëlqen radioja. Kështu që një form do të vi shumë shpejt, ne jemi duke, emenduar, duke, duke e menduar, duke u rigrupuar, duke gjetur mënyrën e saktë, orarin e duhur, vendin e duhur që të jemi sërish tek ju në komunikimet radiofonike. Sërish me programin, sërish me të qeshur, sërish me lojëra turanta, kujtse, mendime, me ndjenjën që i kemi ndarë së bashku me mënyrën se si i kemi parë gjërat, kemi munduar në gjithë këto vjet që kemi sëmunt ndдешëm, kjo është e rëndësishme në komunikimin me ju, që të jemi të vërtetë në të vërtetën e gjës, të mos bëjmë kot, të mos bëjmë sikur të mos biem pre e lojrave të njërit apo të tjetërit, të mos përdorim nga njëra an apo ana tjetër, po të bëjmë vetëm gjën tonë. Të mos më ndojmë i të imitojmë emisionin këti apo asaj, por të bëjmë të shka që është krejt e jona. Këtë do njën të bënim që nga dita e parë, dhe për këtë jam, jam shumë i knaqështë se ja dollëm. Qëtë ishte një gjë që nuk ishte bërëm parë, jo kështu, E që t'ishtë dhe dishka që ne e sovëm. Që që për të jam edhe krenar. Po edhe më shumë saqë, edhe i lumëtur. Jam krenar edhe për ju. Me t'u e kam mirë. Altin. Edhe në t'u e ollëta. Jo, e më më se krimi e ljusë. Dhe ollëta. Po jam krenar edhe për t'gjuësit. Aha. Që kanë ko, që kanë qënë... janë kanë shoqëruar gjithë kohë. Cilan pjesë janë. O riu thash mos, më shikoni kështu tashi <të> se na bënin më të vështirë akoma. Po kanë qenë me ne çdo ditë dhe na <të> kanë mbështetur. Ktu në studio ka ende durata nga ato që ju keni sjell. Gjysmal kanë ligur që të premtes dhe fundjavës, ende kanë kohë më që do të vin ti marrësh sot sepse kanë qenë kanë qenë mënyra se si ju keni dhërtur shpirtin tuaj, zemrën tuaj bashkë me ne në këtë program, duke duke ndihmuar, duke u bërë pjesë, duke u bërë një familje. Se, tani familja çajan. Dhe familjet <laughs> <laughs> <Se, laughs> si po shkatrohen tani. Un jam po fami, është bërë. Shikon të gjithë me. Po familjet janë ato që jetojnë bashkë, që çojnë bashkë çdo ditë. Me të tjerët. Tani un fol la kam 10 minuta që flas deri. Po duash mund të flas edhe 9 minuta se pastaj mbaron. Por, <laughs> por por doja që t'i jap ja juve shansin të thoshit një fjalë. Se mi the live në Facebook kam mbyllën, jo përgjë. për gjatë. Ata kanë një privilegj edhe për ulsinë në gjendën e kohë që i gjithë rrugtimi ka qenë zgjim i përditshëm, edhe kjo ka qenë si them një lloj familje. Tani vetjat e fjalën, mos të dur prit. Po po, për të gjithë bashkë. Holta, çka ke për të? Ne kemi qenë shumë i lumtur. Mirë, faleminderit, do të mbaroj. Lol, ama ka qeshur. Po, por më ka qenë sakrificë e bukur, jam zgjuar herë. Mbar edhe. Nuk do ka bërë një fëmijë gjatë grupit të mësuesit? Kanë ndotur të gjitha etapat e jetës, në fakt i sha më vogël atëherë tani. Bëri seks më në fakt. U rrit akso. Mos u rrit akso. Bëra një fëmijë pa, u martova. Jo, jo ajo, e kështu. E kështu. Lërë fara aman. Hm. Das ist ein Bein und der Ding. Jevi. Un nuk dua të them shumë gjëra, meqë ti fola e gjatë. Ah, uh, dua të them vetëm që ishte eksperjenca më e bukur e jetës time. Dhe mesazhi i fundit që dua t'i jap on për sot është: Esa. duaj sot çfarë nuk deshë dje. Dhe kalofshi gëzuar. Shumë faleminderit dje. Të lutem. Ora është tani 9:52 minuta so Enzo Dring. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare klube 5. Embulli. Me Blaze of Glory. Jullu me Orgesta Zahimin që vjenë baspak me Music Box, ga unë Blendi, ga jeri, në papë që jemë ke lëfë që bukër, ga tini, qau, qau, gzuar, gzuar, gju gju dhe... gzuar vitin e ri dhe shihemi e digjoemi shumë shpejtë. Qau! And the earth was last night's bed I don't know where I'm going Only God knows where I'm going Steal or have to win Well, they'll tell me that I'm wanted Yeah, I'm a wanted man I'm a ghost in your stable I'm what Cain was to aim Well, mister, catch me if you can